گران و مخترم آرگن کو مولانا زین اللہ سے دو رای تفسیر قرآن نو نسلی نمبر کیسد چبہ مسجد امیر محیاء محله خطک سالدر کې مستمبر دوزارات کی شعر ہے دو دید ملائی دو پتہ ایسا تئی اشاہ دید و سنت کیسد اینڈسیڈیز مرکز دکان نمبر تئیس عبدالرحمن پلازان از دیمین چوک جنگیرار اور سوابی پروپرائیٹر انورشیر توحیدی مبایل امبر زیرو our awesome. center. سلام جنات ابن اباونو تا تجربه کې وکړي بعدونو دا اینه خالدین فی اهمش بری پای کې موکم د تذوین دانیې په روپ کې کېږي د بیا په دې او د دین د ایمان کمی مې جره لیدله د الله معرفت د الله محبت علي په دې باندې قائم وي د مؤمن د له اجرایت او غزيګ بیا بیا بل دا کوم اعتقاد مضبوط کړه اعمال صالحہ کیا او اعمال صالحہ دغه تهونه آسمان طرفه قبولیت تږي ځکه الله فرمایې الہی یعذل کلمت قویب والعمل الصالح يرفعه فانيكا من ذا الله فاض تاب اغه پوه تخیږي لو مؤمن د عاقازا اونې له ثمرات طيبه او د انوار الهيیه د برکات ربانيانه هر وخت اغه له پندوز زی او د دې ایمان شجره دایې ثمرات دا کلم منقطی کیږي نه دا هر وخت وي او چکم ناکارہ کلمہ دا کلمہ خبیثہ دا ور پتی آیات کی ذکر کیے دی نشان پہچان دا ناکارونه دی یا دئب صورتای بدبو دارای بدمزگی او داغله انسانہ تکلیف ملایویږي جړلې مضبوطی نیر حکمت را پاسہ راضا ہونا شیوی او دارنګی داوی ایک کثم مضبوطوالی نیو دا حال دا ملت کفر دی دا کفر دا ملت او مثال پشاندار یو خبيثونه دي دبر صورت او دمذبودارا هغه شجر کوپريا په به هيا يو باندې په به رتو باندې او په دخن باندې دا راويون را او دا هي ميوي شقاوته او خسران او تاوان او دا رنګه دا هي اېک قسم یو جد کی طرفت ميږي حجت و اندهږي باز ورو ديتا کليمه خبيثه شجر خبيثه سره اغه اغه مل او تم الله فرمای الم تر کیف ضرب الله وانا تنقور ترنگی بیان کړي الله مثال کلي می پاکی ک طیبہ فشان دونی پاکی اصلها سدین دلته کړي او فرحون بالسمع سانګي آسمان کړي سانګي ته طرف ته لیو دا اونا دا کجوری دا ذکر دا دیرو پیداوالی یو دو بیغی دیر مضبوطی سانگی اوچتی میویو هر وقتی دا رنگ اقیده دا مومن اما دیر اقیده اکلکی شخش و بحینا اگه سر نظره لکی او دا اقیده پذلکی دا اکم اعمال دی اقیده نه پیدا کی دا کور تخیی دا پار او پیدا د اقیده دا هر وقتی پا جن کمی پا قبر کمی پا خیرت کمی اصلوها ثابتون و فروها فی سما دی آیتون کی تذکیر دکرکی پا دو مثالون سره یو دا توحید و د شرک و فروها فی سما فیده ار وقتی ات پا رست خلق ایمان والا ملوشی داغ اولاد او ملگی اغا پاتشی اداد اغا دینی آساری لَكَيْو تَأَلِي كُي إِنَّا آثَارَنَا تَجِلُّ عَلَيْنَا بَنْظُرُوا بَعْدَنَا إِلَى الآثَارِ زَبُونَن خِبادَم دمرن رسپمنګ دلالت کوي زمون دلالت کوي تو کې او کله حاکل لهیلن به ربها ور کیند می وی هر وا سوقم د خپل رب ويل رب الله الأمثال او بیان ای الله مثالنا خلقتا للناس خلقتا و یذری الله الامثال للناس او بیان ای الله مثالنا للناس خلقتا دا خلاق به تفسیر سره دکایو دا په خوا خو به فتوا کوله چې څوار له کلو می ذکرې او په قران نور و یذری الله الامثال او بیان یلا به طریق لن ناس خلقتا الله تبارک وتعالى بیان میتالما دا خلق دا پار ذکر کړي دا خلق دا الله کتاب راوالی دا خلق دا ټول خلق دا الله کتاب ته ناس توچی او دا ټول خلق دا الله کتاب پر مثال باندې پوځي لن ناس ذکر کوي دا یو ذور داس تیرشه په یی کې به فتوا کولا ک څوار علم, و علم قرآن تا با او طالب علم لري قران ته باندې کیږي او که څوک بکران قران ته او کاثر کو فتوئے پیلا بولا وصل قبر دانوؑ داکمو خلقو تیبا دا خبر کولا یعوث باز علاقوں کی کئی اگر دیر خبری دا سویت او قرآن بیان شوی دی تا خلقو لے پتے کڑے تو چلو تاورت لینا خلک خلق قرآن راوالی فا قرآن کهو اللہ دائیو ولا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلا فا دا قرآن معنی تجارت مکای ته بس ٹیکره هغه دا یوه لثر دغه یو دی ختم بل بل دی ختم او روځتا ا دګټه میایسته یاره روځي برکت بخت اور میایسته ډیره دګټه میایسته کوم یو دی ولې برکات یې نه نه به ته کېدسته په دې یو برکات ديته ختمونه به په بای کول وګچا قران راغستو قران په دې رات کې ولا غله ساره را مصلا پټه کړو د دې په اړه خبره کوله او د سوال په تمه نیګورم قران مرز ده کوي الله یحسانو کو زنانو قران راوږتو نارینو قران راوږتو خاري تب چې ول قران راوږتو و یذری بوله الامثال يا وډا به قران راوږتو هدا ته چیرې امر کړل او دې ته الله تسته یذو مله ته دې الله نور کو دې نو ووې قرونې و یذری بوله الامثال بَيَانَ اللَّهِ مَثَلُنَا لِلنَّافِخِ فِي الْكِتَابِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ بُتَرَفَا چې خلق نسيت حاصل لیکن دا کومه مثال ذکر شو چې دا مؤمن اقيده مژګوته یو دا, دا اعمال به سہی او د دین او پیدای خلکو تقوريږي او جن نسيت حاصله پکار دي ومثل کلمه او مثال دا کلمه ناکاره دا شرط د کلمه کژیراتل حدیثه پشان د غوري نه کار دي بازی دینه مراد هغهونه هغه بوډي د مړاغون دي کله ورډي ته اونته ګوټي يو اکثر غزيري هغه دایته کې مې جيرل یاره موږ د پاته فورې شو دایته پګوت دا شرک دکې دی مثال پشان د هغه مړاغون د ګوټي دي داسمه کې را پاته راځرون شې يو کدا دې ګوټه ورډي هغه و دي نو مشرک ارذ و نه عمل کوي د نښتہ وَمَثَلُهُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ مِثَالُهَا كَلِمَةِ الشِّرْكِ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ فَشَانَّ دَاوِينَ آكِرَةً وَجُذُورُهَا مِن فَوْقِ الْأَرْضِ كَظِلِّهَا إِنَّ اللَّهَ لَعَزِيزٌ حَكِيمٌ وَمَثَلُهُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ مِثَالُهَا كَلِمَةِ الشِّرْكِ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ فَشَانَّ دَاوِينَ آكِرَةً وَجُذُورُهَا مِن فَوْقِ الْأَرْضِ كَظِلِّهَا إِنَّ اللَّهَ لَعَزِيزٌ حَكِيمٌ فسبق دعو انا مضبوطی سرا فی حیات الدنيا و پرجند دنیا کے کم ایمان والا دی او دی خالص عادت مضبوطہ کلمہ فیا الہ الا اللہ فی ذبالک لک فاتری اللہ بلک ثابت قدم اور کوئی پرجند دنیا جن او باخرت کے مو بعض باخرت کی مراد دار فقبتم ابرضم فحالادتم ادی مضبوط الاڑی و يدول الله الظالمين او غمراسو اللّا ظالمان و يقدو الله ما یشاء او قي يلا آشو غوالي علمترا إلا الَّذين بدلون عمثا اللّا علمترا آيات نبور آكسانتا بدلون عمثا اللّا چ بدلقون عمداللّا کفراً فا کفر سرا، نا امام ابو حری اللہ علیہ باب قائم کړي کفر دون کفر الم ترى الی الذین بدلین یومۃ الای دغه فارم علما او لغ د کفر استعمال کړي چې کم ثری د جان بجان او د په دې عزت حاصلې وته ما او هو او وته ما او هو ذکر او تلذذ بجان اوریدل دغه غنا ده دا سرغن دا و ولا يريد الاثرون دگفتولا ولا لذات حاصل الذا کو پر دے یعنی نيا کو پراني نعمت دي الله ده بنيامتو کو غونه ور او دي عقد الله خلاف کي استعمالي دا کو پر دے وا حل قومهم دار البوار او داخلي کو القوم کورد هلاك تا جهنم دما قبل تفصيل دار البوار ته جهنم نه وَبِعِثَ الْقَرَارِ اوْ دِرْ بَتْ دَدَوْسِ دُوْدِ وَجَعَلُوا لِلَّهِ اَنْدَادَ او دیوگردول اللّٰل شریکان انداد اندادا اگا جمع دندد انداد جمع دندد دندد ماند المناوی المثل جو یک کوم خلکو الله له انداز جلتلي قران وی او جعلول لله اندازه يا لا تجعلوا لله اندازه دنيد معنا دابې سل او مشرکان دوخچم دا چې نه دی زمونږ د بوت پټان دفتې او دنيد معنا می سل دا یعنی دیو اللہ لارا پا مثل دا اللہ دی وګرځول الله لرا په می دا الله ته دی خدانو دی چې څنګه الله پاک دو تاسو زمونږ د بوت ته یا زمونږ د درګاځا یا زمونږ د عبدېری وپس دین ذکر کوي اصل خبر اضا و صم اندادن علی جهه المجاز دا لفظ انداد په استعمال شی په قران کې دا په طریقې دی مجاز سره څنګه مل हैज اجر کو ماوت تسمیته بل الوهیه والعبادت دی ضرب په تسمیه او الوهیت کې هغه صفات د الله او دین دا تبصیر و حلمانین ذکر کئی کہ فقرآن کریم کے دالت استعمال شوی دینا مراد متلک شرکا مطلک شرکا کہ فضاعت کے فسپاعت کے فتواعات کے فمحبت کے او ظاہر اندار من استعمالاتهم اطلاق الاندار علی شرکا مطلقا دارے کے تبصیر بحر محیط وانا ذکر کئی فمن شا بحشیعن تیوسو ما قیر ہوا مثلوہ وشبه وندده تی ذالک الوقت دون بقیت او ساپی او ای اراب دا ندده دا پارا استمالی فی او صفتن صغبه چا توقیه پارم لفظن ادرا دی اگو صغب داوی چی اللہ تبارک و تعالی حجت روا دی اموش کلکشع دی غیب دان دی حاضر نازر دی اوز دا صفت دا اللہ مخلوق تورکولا دی تم انداد وی او و جعلو للہ اندادا و گردول لیو ذی لو ان تبیله بیره پارا جہل کواله د نارید الله نام فل تور توایا تمت تو تکواخ له تمتو او فل شهوت ذ فل و متابق خطوره دې فل وایا ای نبی علی سلام دې توایا تمت تو تکواخ لیو یقینا ستو تکدا اوت ری کل عبادی الزین امنو او اعمال ذکر گئی د په ګوینډه عذاب او د ایات په انسان څو کی د الله تبارک وتعالى سوره محبت د په کل عبادي اے تمامه وګړه زما بندگانو ته وایا زما بندګانو ته وایا کل عبادي او اينا سلام ل عباد الذين زما بندګانو आकाशانو ته ایمان راولنی وي يقيمو بابان جي ڪي دمانزا وينفقو او هر تي د اعمالنا رزقناهم جمن وركلي بيتا تران پپټاو پخارا من قبل اي ياشيا يومن مخي ددينا کرا بشي داتي او عزا لا بيون فيه ولا خلال نو پي کي لين دي نو پكي دوستا نه يو التبغث الرسولو ادلن بدلن دوستی پر کار ناراضی ده بی دي خلکو الله الذي خلق السماوات دلائل عقلیه و اثبات توحید باندے الله الذي خلق السماوات والارض الله الذي الذي اغذات خلق السماوات والارض تفیداکم اسماء النوز مکے نزمت اسماء خالق اغا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا سخ ل الش سهخر لكم اليل كم من كل ه ه ص پاه س پا تا پا دا ن تا پاه داکو تا پاه دا موي تا پاه دا باران تا پاه بارا. دا ت پاه دا پا كم من كل ل ما س. تاكم ت ج أ ص پاه او ص لانا انا کی اللہ خطہ سونه محبت ترئی اځه ما بندي غانو واخرجا بیہ مین السمراتی رزقن لکم دا پارا لخراست تاسو وسخرلکم خدمت کی لغو تاسو پارا الفل کچسته وګرا چسته تاسو خدمت کې لغو دي چې لېږي پدری اپ کے په حکم دا الله وګوږي چسته روانه و سخر لكم الانهار او خدمت کی لګولې تاسو د پاره دی نا نيونه خدمت د پاره او رات تاسو د پاره با د پاره دا ارت تاسو د پاره او تبیاں د الله نا پرمانه کې تبیاں الله کا پکې بیا مکمل او شی نو دارنګي الله کا پکې و سخر لكم شَمْسَ او خدمت کې لګي تاسوته تا نووره اوکومی دا ابیین پهشران دي و سخه ل کومله لهنا دا لام د انتپاره ي لام ګړ معې دي په یو لامپې دپاره د انتپاره ځيستاسو د پیرې تاسو د پیرې دپاره تاسو دپاره سخره ل کوملهله وال نه هاړ په تاهپه والله د هرس کوي د کومې زیڅخ به که ثم لا راپه څ غک که نه. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ او د مکی لګولی تاسو ته پاره اللیل شپوره او اتاکم او درکړی تاسو لا مینکولې ما سالتمو هغه ستو تاسو ها جاتلره کم کم مد الله ذکر کوم و ان تعذو نعمت الله لا تنسوها که تاسو سماره نعمتونه الله لې شي سماره لې دنیاوی نعمتونه پتاسو وغروین اتمتونا پرطاسو و دنیاوی نتمتونا کے بعد موحبین اتمتونا دی بعد قذبین اتمتونا دی و موحبین اتمتونا کے اغا روحانی نتمتونا دی جسمانی نتمتونا دی دا چول <سؤال> اللہ <سؤال> تاسو دا پارا و انتا اجو الله لا تغفرها او کتا کو شمارے نعمتونا دا اللہ لا تغفرها نیششمارے خپل بدن کی شمارو کا ترغو ته اوغورا بیا پردو ته اوغورا غوولو ته اوغورا پوذیت اوغورا پوذیت اوغورا د شوندته اوغورا راغورتا جبیته निजाम الهزام تا निजाम اخراج تا دنه دې مېدی ته او بیکار ای بیا او تب یان د الله نه فرمانی کې نړی انسان لظلوم کفار او الانسان کے لېږل او حديده هر انسان نه هغه کافر او مشرک انسان اينن الانسان لزو لون کفار لیکن بعض انسان ام ها ظالم ندير کفار و كفر کوي و يسال ابراهيمو رب اجل هذا البلد امنا والدليل ذكرت ابراهيم عليه السلام نه چې وګور ابراهيم الله د نعمت څخه شکر ادا زانه دا هر کې مشرک نه بج کړو مخکې یقین سره رب ته لګاوه مخکې د نیامتونو تذکرہ اوسه علا قست سماوات والارض وانزل من السماء ماء فأخرج به وانا ثمرات رزق لكم کدا ارض تاسد فقرا اوس دلیل اقلی ذکر کې د ابراهیم علیه السلام دا وګور ابراهیم علیه السلام دا, دا الله شکر څنګه دا کړو څو نو قربانی یې کړو وإذ قال إبراهيم اجعل هذا البلد آمنا اے ربږه ما وګرځې دا خار امن والا وجنبني او بچکه ما وبني او زم ما اولادو دا د مور پلان دی مدارو کې داخلي چې اولاد د بار دوه غاړین کوي تک ډیر مور پلان دی دوه غاڼه او که دوام کوي الله پاکه نماز وی کې خغټ ټینټ او بیا دغه اولاد مور په لار دی جنینا او مور په لار دوهانی دی جنینا حالکه د مور په لار دواګانی د بچو په حق د تبلیغ وي وای صالح ابراهیم او چې کلوئ سلام اے رب دما او ګرځ دې دا خار امن والا او بچکی ما او اولاد دما ان نعبد الاصنام چې مونږ عبادت وکړو الاصنام د بتانو سنم دا دسی توي دا بذور شوا یا د غټنا یا د خټنا یا د لړګينا <سؤال> یا بازوې سنم کله ما عبادت مين دون الله د الله <سؤال> نه انوې چې خلک عبادت کوي هغه تسنم ویل <سؤال> شي هغه مړ دی هغه ژوند دی هغه انساني کافر یاني چې عبادت کویږي د الله نه غیره تسنم وایي بازي وی سنم دې ته وایي انسان د مشغوله کی د الله نه وړي سنم دې الهوی جنا صنم داسه صنم را چان دي نام یو قسمه بود دي چې دېره الله تبارک وتعالى نه اړول دي الله يا دې نه کېږي بل بل څه یاد هي او رب انه الا نعبد لك كثيرا من الناس اي زماره پای کینن بندګید دوي ګمراه کړی دې رلره خلقونه وم انت بي تدا به تمامل ګورو نه یو ومنع اسواني چانه فرمانیو کا ابني جوږي معناتي زادول مسجد کی چانه فرمانیو کا دمو تو بے ریس تا تو فاینک غفور رحیم لیکن انتے بونکی رام تو انکه ذات ربنا اینی اسکن تو من ذریتی السلام الله تبارک وتعالى زو ور کو اسماعیل اې سماي ابراهيم عليه السلام عام ته ووته مو شو کدا علاقه پره ور دي نه لاړ شو السلام فورا روان شو یو وا یکی आवाज اشاره علاکرا ايتنه انسانان شته لپټل شته نو بغشته اسم نشته ابراهيم عليه السلام جره روان شو بیوی تا आवाज ور په منچا لا پري دي دی غدي ولاونه ګو به आवाज ورکو به आवाज ورکو با خیری دیرا ورتوی آیا تا ته الله حکم کړی و یا ما تا الله حکم کړی بس د دې هغه دنه د ټیکر الله تا ته حکم کړی الله موږ د هغه وخت نه ځای کې دی وا دې سره د کوم فلص هر فراتو هغه ته مچو بیا ر ایبراهیم علی السلام بیبی د اسماعیل علی السلام مور هغه د کوپ کی دی کله صفاره ريته منل کله مروا ريته منل او دارنگی اعوگا نمیلاوی گی دیکھوا اسماعیل علیہ السلام رائے خرکو سے او آغازی کہتی کم زیک اخفیو آلی علی تا اللہ دبارک و تعالی دنبوئیو چینالا او دا از چینالا پاک رویستا دا قیامت درابی کوری و ایک علاج مشتا حاجی زکرازی از زمزمو لیماشو ریبا لگو زمزم دا هر مرز دا پارا چا کم لیت از کلی الله و تا آغاز شانتے ک ربانا اني اسكنت من ذريتي دای اسماعیل علی سلام الله پاک وټره وو د اسماعیل علی سلام او آدم کړو ابراهیم د ابراهيم عليه السلام اې د بيبينا تبوته او اسماعيل جردتلي او ټیم څنګه تیری ابيبيه او تهي بس کار ډير جات خرابي نو په مراکم پورا پتا لګينا او په ځغته کې د سويډک له د برابر کی تر ډير را دي وي خاص په دې کې کله راځي او ته نارنجو سپين کېږي د غلي بچ د پوټي درشن دی بدلای او لاړو لو چې څنګه راز لاله رالو تابی بیو توی دارنگیو مشر راغلیو ویجی دا کوٹی درشل دی بدلکا دا کس مخابرو شو غیوی خوا باگی زماتت اللہ کا کنی کنی کنی آدی دینا تر خاندان نبوت قابل ہنی تاکی شکر اداکود نشتا دی دینا دا اگر پریخو دا بیا بلو آدی اسماعیل سلام کړو بیا ابراهیم علیہ السلام راغی دینے تکو تو کسنگ آل لیو بلکل الحمدللہ از تکڑیر تیر او نن را شو ته دا درشل دیخا درشل ښه اتا اشاره تا یو ګورا د وی وی بیا شکرګزار او دا بل شکرګزار و دا درشل دیخا دا, دا, کے دا صحیح کړه بازی زيرو کې طالباني نو استاد نو به ذکر کول او استاد طالب نو تبو ته څنګه صحیح یو کړه په دې اجازه د سار ته او په بیا نی نی نی کجدا یو هغه با جوړه او یا کار خراری بل دماقام ناوخته وروډیو خو ا د پړیا د وخت کې و چې بل څهینه نه خوراکه هغه د ساور خور بیا تول راسه کنه بیا وای د کرمه او بیا څهینه هغه تیر ما د تنه وخت وروډیو بل طالب دې طالبسن جګی ساره ماقام ساره ماقام د پمل ساره ماقام ربنا انی اسکنتم من ذریتی ایده ما ربا ماستوگ نورکا خفل اولادتا فیوادی شعرکی زیر غیری زیر زرعن بیپسلا نزده کور کورس من منصرا ربنا ایده منگربا ده ده پارا چی دا خلق رواج ورکی منزونو تا فجعل افئدتا من الناسی تو اگرده هنه دا خلقو چی مائل شی الیهم دا دیده طرفنا دا خلق دی طرفتا یا اللہ مائل شی وارذقوم من ثمرات او تو ورګ ورګ دې لر آدمی و نا یو پارا چې شکر وکي ربنا اې زمونږ ربا انک تا علمو کننت پويږي پاه تاسو چې مونږه پټو آج مونږه کار وکړو او ما يخفا عل الله من شي په ارض ولا په سما او ما يخفا او نشته پر لا باندې ایسو نپس مکه کې نپاسمان کې دا الله نه سپورټ نشتا الحمدلله الذي وهب لي يا الکبر اسماعيل و اسحاقم پر دوندي الا لرا اغذات وهبات بخماتا او ګرا ابراهيم السلام تا د ویچا ورک هغه ته دې الله ورک او هغه کوم د کوم درنه کې ته پیرته شویو الحمدلللہ اللذی وحبا لیالا الكبر اسماعیل وعصحاقا سپتنا دفضای توبا ثابت دیخاص اللہ لرا اغزاد چی ربہ ماتا فبراوالکی اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام ایکنن ربزما خامخا قبل ان کے دعا گانو رب جعلی مقیم اصولات ومن ذریتی اے ربزما اگر زیمال را مقیم سوالات فابندی که هنگی ده مانده ومن او داولاد زمانا ربنا اید منگا ربا چه خبره ربنا ربی ربنا ربا ومن ذوریتی او داولاد زمانا ربنا اید منگا ربا وتقبل دعا او قبوله که اید منگا او تقبل باب تفاعل ذکر که یا اللہ زموندہ الفاظ چوٹا پوٹا قابل غلومی تقبل غلومی تقبل غلومی انا قبول کی اگر آجزیت پاکیشار رہا دیکھا لفظ دا قبول ناوی تقبل غلومی ای ربنا اغفرلی والی والی دییا دیکھے مونے دعاگانو تعلیمم دے مونگو دعا کاؤ لاس پورتا کباز اگر گوٹر املاو ایو مونگو تے املاو ایو یال نو مو بږي مود لار مې یعنی کنه مو بږي رب نکټاټر نکرو بږي تادار وایټو نو تاسو داوی بږي ابات واخه دواونه وبک السلام دعا کوي رب اجعل هذا البنغ امنا رب انا ربنا اني اسكنته ربنا ليقيم الصلاه ربنا انك تعلم الحمد رب اجعلني ربنا وتقبل ربنا في سونا الهارا پکې سونا عجيدي د او تعلق دی پکې ربانا ادمون غرهبا ادمون غرهبا عبد الله تعالی پارت ته او خپل کلي کو تای الله تعالی لیکا بیا دغه چا دواستا تبلیغ وکنا نو یو یې رب مو کو دوا کو تبلیغ نه سمون دواګان سن نو به او که تعالی نو دواګو نو قبول نه قبول نه شو اهدي ذکر علی کتاب او انتم موقنون سره احرامونا پاک اجتناب بئیو ربنا اید منگربا اغفر لئی بہنو چماتا ولو آل دیعا امو رب لارضا ماتا وللمؤمنین یوم یقوم العصاب او دفار آدم امنانو فکم رس شوری کی ولا تخصبن اللہ غافل ابن جوزی پر اجبا خبر ذکرتی دا آیات کریما وعید للظالم و تسلیت للمظلوم ذان آیات کریمه وعید برائے ظالم تسلی برائے مظلوم په دې ای آیات کې مظلوم ته انتهائی تسلی ده دا. او ظالمانو لپاره دا پکې پا غړو وعید دی اے مظلومه کته سر تو ظلم کەی کته سر تو زیاتی کەی کته سر تو نقصان در رسولو غاړي ولا تحسبن الله غافلا الله زم خبر ګمان مې او جنا ته ګنې پته نشته الله ته خو پته ده دا. اے ظالم ته ولا تحسبن الله غافلا الله تعالی غافل نه دی الله وتا راټینګي ولا تعتبن الله غافلا تو ګمان مخوا فال لنا خبر اما يا عمل الظالمون لا تباركي جکې ظالم ان ما يؤخرهم ليوم يكن مهلت ور دي تعالی ورسته چې تیبرون دی پای کې سترږي او ذکر د هیبت د قیامت کئیو محتعینا من دبوئیو مقنعی رو او سین او چدقیب ایخ پل سرنا یا اخ کتا کرن کی ری لرا ذکر دا اقناع دادا استعمالی لا یرتدو الیہن ترکم نبرا گرزی دیتا داسترگددی او زنا بردی خالیو وانزر الناسا او يرا ور کا حال دتا یو میاتی ملازاب وک مر چرابشی دویتازاب و و یقول الذی و لم نو عی بتالمان ربنا ائنا من غربا اخرنا الی اجل قریب وکلا عذاب راشی مرغ راشی رد قیامت راشی ظالمان بیا الله مونگا اخرنا الی اجل قریب مونگا رپت کی انی تی نجیب دعوتا کامو بستا خبر اومنو وان اتبعی الرسولا تابداری بکولا پیغمبرانو او لم تکونو وقسمتم من قبلو تا تم باقی قدمونا نکولو چینا بیتاسو لرا من زوال سفنا یا سعذابو و سکنتم بی مساجن اللذین ظلمو تا دور الظالمان پکورنو کس طور نکڑوا و سکنتم تا فاکورنو دعا کسانو کے جزلوم کرو فاقورو زانو و تبینا لکم تاسو لحکار شروع کیفا فعلنا بے منسنکار رضی سرکلو تاسو بیامنا مانالی و دو ربنا الامثال او من بیان کرو تاؤت تا مثالنا و قد مکرو مکروم اکروم و مکرو اند اللہ مکروم یکنان دی مکروم اکروم اکروم اکروم اکروم اکروم اکروم اللہ سرسزار دیدہ وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وإن كان مكرهم نوتد بيهن ذدي وإن كان مكرهم إنا فيها وإن كان مكرهم نوتد بيهن ذدي لتزول منه الجبال هجرقولي أحد فرص بشاند غرم يودامانا دي ديغ مكرونة كولا لگياه هو د دېparagraph مکرن سره حق پرست خلک چې پشان د جبال پشان د غرونو هغه دینولو کولی یو معنا د معنا ته خیال کوي وای نکانا مکروم ان فیا وای نکانا مکروم نو تدبیرونه د دې لته زولا من الجبال لته زولا چې جلو کولی ویت احد پرست پشان د غرونو دا حق پرس پشان د غرنو دی نوج لکولی حق پرس میدان کې کلک اولادو او دی دا غی خلاف میتی انگونا مکرونا تدبیرونا سادشونا پلان انگونا کولا دوی ومانا وَإِنْكَانَ مَكْرُو أَمَّا دا جِبال نَمُرَادَ مَسَلِي تَوْحِيدا نو مکرونا دا دی چِزای لکول پا غیسر الْجِبالَ مَسَلِي تَوْحِيدا دن دا انبیاء لِمُسَل دیغه ماکرو نا کول او دا انبیاله مو سلام اغه دینه اغه اغه ماکرو نو باینه زایل کیدو درې معنا و انکان ماکروم لتذولا من الجبال و انکان ماکروم اگر چې د دې ماکرو نو هوا چې چل کیدله و دا, دا, دا غینه غرونا دون غړغړ ماکرو نه کوله او تدبیرونه چې گویا پاغي دی غرونه لا کولا اغه ټوالي د مکرته په کی اشاره ده له تاسه ب الله مخلیفه عاد له توګمان م کوبالله کېرسرسانو سره بدواده خلاف کوي الله زورورې او خاون د بدلی یو ما بددل اردو په کممه بانې دمکې را موجه کفیت به بدل شي یو ما بددل ارو په کمرت چې به بدل شي دامکه غیر بغیر دا دینا پا بل از مکه سراو اسمانونا دا دیز مکه دا کافیت بدل شي بل کیفیت بیشی و برزول اللہ الواحد القاحار او پیش بشي الله تا چی یکی اوزاد زور اوڑ دے و تر المجرمین دا اللہ بلتا ذکر کئی چی کم خلکو په دنیا کې جرم کردے دے راشد آئی حال اگورا په دنیا کی زن دا جرمونو نبچکا و تر المجرمین تبوین مجرمان پا دقا ورس کے مقررننینا فی اسپاد د تړلی شوي به په زنزیرروو کې زنزیرو کې به تړلی شوي سره بیلو منقطران کمیسونه ددي بر تار کولو نه یا یا د دا رنزلو تاررکول په دی ک سفت داې چې اور دیر زیاد خای غم بړی کو بدبو ایسی لخړې زیات یا؟ د بیلو منقطتیرانین کمی سونه بیرره تاررکو نه یا تاشا اوجو هممون نار او په ټیبا موخونو د دیته وور پهقرړانې کریم کې ځې په ځې د جهننم حالات ذکر کوي چې حالک د الله د غذاابو نهېږي او حالک تواعت ته را شي کلهقرآېکر کې جهندیانو تبا د بو په ځ باندې هغه پیپونه غويې ظې پ کوی شي په جهنم یا نو غلی تا بر تارکولو یا د غندک داغه یو سلفیوریکه شو دیو علا او ډیر دیاذرلی دا رنګ په جهنم یا نو باندي با او بور او د کله بدن ته او بور اورتی اکل می بهخت اورغلی دا رنګ احادیث کې مرادلی احادیث کرام دی نبی محترم صلی الله علیه وسلم فرمایي د جهنم اغه اور چدی دنیا دا اور په مقابله کې یوکم او یا ګنا زیات د سو صلاحیت لريخه د دنیا دا اور چې یو آ... یوکم او یا ګنانو ر هم زیات شي او یا ګنا زیات د سو صلاحیت په هغه اور کې دی الای د مونږ استادو حفاظت وکړي ترمذی شریف کې حدیث راځي د جهنم هغه اور چېو او زړ کاله غرم پړې شو دغه په وجود تک سور شو بیا زر کاله غرم پړې شو په داګېکپین کړی شو بیا در کا له ګرم پ شو تک تور شو اوس داغه شانې تک تور غړم بړی وي بل س پاک ک رادي ترمیزی نه کل کړی دجهنمیانوخوراک بهغ د کوم دون بدبودار دی که دغ یو ډراپ یو ساس کی یو قه داسونه چې دا خلک د غړو ته خولی کې کوي د سره بی باې ممررضونهه راونه را دي او دا به ملکیږي بیاروو دا مونږ د مغ دا سیدونونهې کوي یا نو د جهنم یا نو خوراکي د زقوم یو ډراپ او دارنګي داغي یو ډراپ کو دنیا ته را کوچ کړي شي نو دارنګي د دا تماام دنیاوالبا د بدبو پوجو د توسيدل به ګران شيخه کي یو ساز کړي صرف دنیا ته اب اسنګي به جهنم یا نو خوراکي او دا حق او سجدي قران کې الله خبر ورکړي ان شجرت الزقوم دا خوراک د ګننګارانو دی غنا کاوم کرے د ظلم کاوم کرے د شرک اون کو په لغه خوشحش تر نه کدا خبر زمو یقین تر आले علم کې خوراله خو چې رلې عمل کې ورته تیاریږي ودایکين په بنیاټ تیاریږي دا علم په بنیاټ رلې نه تیاریږي دا علم کې د یقین بنیاټ باندي شو عادی خبر او یقین راغی داسې بيو دره جهنم یا نو خورات کاګ دی کداږي یو وقت را دنیا ته راو غور جوړی شي دنیاواله په دنیا کې جن نشي تیرولي دا یاری ګلاسو نه او جام تنس دا وسه阿里 لا په کوم ترتیب سره کوم عذاب به یو بل جهنم یانو تبو ا اغثاک دځهبونو اغپپونو ورکول شي ابه دون بدبوداري کداغینه یو بوکا دنیا تواچول شي دا دنیا با ټول بالکل بدبودار شي بل روایت کې راضی جهنم یانو باندې بدون سختي ګرمي وبس کول شي کاغو بر دې خلی تران نزدیک لري شي دا بر شونډ به په برウトه ست دا لاند به خت اوتختی او چ دې او ګډ ګډ تیري قلبي به خت اوتخدی بل دا حارث او راضي مسلم شریف کې حدیث ده جهنمي اغيا غغ بداخت دغه عمرې فجهنمیانو ايو جهنمیو يو اغ غغ چري دا به د اوه دغه عمرې او دا سرمن بدون هغه تهي چدري دا پیسې صفار کې دون یو لوئیس به جوړ شي کی دا جهنم د اور صفار برابر شي بل روایت کې را دي دا کافر جبا تر په جهنم کې را جهنميان او غجبا دا به یو پرڅق او دو پرڅق بارشته شي خلک به ولا پریخ جو باندې ګرځا ته په دنیا کې پدی جوان نه غیبتونا پردی کورنروان اول سو کې چې کې می اجداهانیو نو دا یو اوخ او دا اوخ د سټوم راغو بسره با هغه او دون زهری لبی کچاته ټک ور کیوا نو داغي هغه زهر داغي تکلیف به او یا کاله بدن کی او یا کاله بغ تکلیف بدن کی او د جهنم چې کم للمانان دی ابر دې قچره برابری او ک هغه لړم چلایو ټک ور کی سلویخ کاله بد داغي هغه تکلیب په بدن کې مخصوصي کی بیا و جهنم باندې د جړا او حالت طارشی جاړیبا جاړیبا اوخ کې به را بېږي اغه اوخ کې به ختم شي نبياب دیوینه را بېد اوخ کو پا زیبان دی باندې اادارنګي اغه ترغو خواوشا کې به غون دا زین خالیشي ویو دا به دون خالیشي وجی کشته او پکې تلی شي ها اه جهنم کې به کم تر عذاب دچا یټول نه کم عذاب دا هغه کسبې یو دا سر په داخپی پور او داغي په دې دا به را دماغون خټکیږي او دی بوئیږي ما باندې ډول نزياد عذاب دی بل حدیث پاک را دي مصنئ ابن ابي شیبه ذکر کړی دی چې جهنم جهنمیان جهنم ته داخل شي دا زهريله ماران او زهر باندې مشتمل اغه مشروبات بدله پیش کړي شي چې دا غا زهر شدت بدونه زیاتی چې غدي څن خولې ته نږدې کېږي دا غي بدل بدله بدن د غوغه او اډو کې ته تربيت ترشيخه از ظہر بدون سی وای اللہ تیمون غو تاس محبوس کی دل تم اللہ فرمای سارابیلهم من قطرانن اقمی سنبه د تار کولیا وتخشا وجواهم النار او پټایبا موونو د دیلار اورا یزیل دی اللہ دغه پاره چ بدلاور کیل لا هریاو نفس تا دا سوی چ کلی دی الله زر حساب کوم کی دی هذا بلاغ للناس ربه دم خپل ترث دي مخکده عذاب تذكراو شو و د عذاب نه که بچاو غاړې هذا بلاغ للناس ورشه قران ز دکه او قران عمل وکي او د دې تعلق د ابتدا سره دي د سورۃ په ابتدا کې ذکر شې وی و کتاب انزل الله الیکا ایتخرج جناتا من الظلمات الى النور کتاب انزل الله دا عظیم کتاب منگرال اگلی تاتا چې تا خلقوبا سیدت یارون راناتا اخیر کیو ایو ها ازا بلاغ لینناس و دا قرآن بلاغ دا تبلیغ کتاب دے لینناس خلقو تا دا قرآن بخلقو تا رسے اب خلقو تا بیانے دا سلازی مداری دا ها ازا بلاغ لینناس و دا بلاؤن دا تبلیغ کتاب دے لنناس خلکتا دا قرآن دا تبلیغ کتاب دے لنناس خلکتا اوسرا پارا وَلِيُنزَرُو بِهِ یو ہو بل قرآن تبلیغ کے مجھے ته قرآن تا کہنے نا خور تبلیغ بے ہو کی حازا بلاؤن ودا قرآن دا تبلیغ کتاب دے دا پارا دا خلکو که سړې وی پیاو آیا 2000 ملایويږي په باب دایره م 2000 ملایويږي او سړې راخ لینا خلک بلا خو لیوانی نه ښا سړې یرا اه ماته وبپکار دی ماته وبپکار دی او د ګولې شربت ډیر زیات خوږي درو جما دي په وخت کې د ګولې شربت سره تند ماتیږي اوس کیه نه رويدا ته پاگلې سړیا آذا بلا اول لناسه دا به د خلکو په خبره یقین نه راځي چره واقع دي دا کوم خبره کوي و دا یقین سره کېو کنه چې غب لګي په دې و چې قران راغستل قرآن پا او قران په درسونو کې شرکت کول او د قران کې کوم واقعيات دي حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ لے آغی کا کتابی ملاوی گی. دا آغی دا علیہ هغه بیانات که تاسو وګورئ کتابي شکرونو کې ملاويږي دا هی په بیاناتو کې زیات تر واقعيات د امبيال السلام دي زیات تر ابراهيم عليه السلام واقعا د موسی عليه السلام واقعا دا رنگ دي ا شنبونه علیہ السلام واقع انبیائے مسالم واقعت دی بیا حضرات جی مرانا یوسف رحمتہ اللہ علیہ دا بیانات کی زیاتر صحابہ کرام مواقعات دی اوغیدہ اینا دخکه تر ادینه بیا نور کسی کا داری په کې نشتبه بیا یار انبیایا واقعت یار صحابہ واقعت چې کم قران او احادیثو کې ذکر شي ویو ها ذا بلاغ للناس و دار تبلیغ کتاب د بارد خلقو ولینذرو به دېparagraph یاره ورګې شي په دې سره خلکو ته اولی علم او خلکو ته پتهو لګي منطقی منطقي نتیجه شوه دا, دا قرآن مقصدم په کې ذکر شو دا قرآن پیغام په کې ذکر شو یا په دې تبلیغ لناس بل انذار من العذاب خلکو ته تعلیم د توحید او سلوورم تذکیر په دې آیات کې سلوور فواید د قرآن ذکر شو دا بلاغ لناسه خو دې قرآن ته وزګار ني د ټول راځو خپل ټیم ټیبل جوړو د پټې د پارا ټیم شتا د کټې د ګیا د پارا ټیم شتا د میمنونو د پارا ټیم شتا د اخبار د پارا ټیم شتا د خبرونو د پارا ټیم شتا د اج د پارا ټیم شتا د ژوند د پارا ټیم د بي بي سي را د بچو د بي بي د پارا ټیم شتا یو د الله د واحد کتاب دی یا یوزګار نو منو ها ها کتور دی د قران پدې په تاسو زموږه ملاوي ملاوي کې تباسویچ دی اا بذن ساخی دي حاذا قرآن د کینه دې کې ستاره روحاني طاقت سیوا کې دي دې کې نرطوب درس دی د غیرت درس دی په دې کې واقعیات دي دی په امثال دي دی په دې کې دلایل دي دی په دې کې ستاره جون دي په دې ستا ستاره معاشره ده په دې ستا ستاره کور اسلامه په دې کې ستاره بيبي اسلامه په کې ستاره بچو اسلامه په دې کې د خوشاله ژوندګي زمړه حاذا بلاغه دار تبلیغ کتاب دے خلکو ہوتا دی ول اسگار نه دی ولی یونو دروبهی کله درثو نه وراغلی یڑا جمگا روانو بسمل مان رالو کله ملمنو ته قران خنو کہ ډاکټر وته قران دا بنه کیره هاذا بلا ول الناس دار تبلیغ کتاب دے خلق ہوتا یورا دیزان سر نور ملمانو نور ملګری درس ترانو درس ونه وراغلی یڑا موږس میټینګ هو د موږ په کورو د موږ جرګوا او د موږ دا او د موږ نو هغه ته د قران درسونه نه پوري دا و ام هاذا بلاغ للناس يو د قران درس په بچاې ورنکه مړه هاذا بلاغ للناس دا تبلیغ کتاب د خلکو ته ولينذرو به دې را پاره چې خلکو ته يار ورکی په دې ساره ولي علمو خلکو ته معلوم شي چې حاجت روا دي کیو ذات ولي نو دا قران مقصد دا جهل کو دا مسره توحید معلوم شي ډیر زینو کې درسونه کوي قرآن اول نه اخر ته پورې ختم شي او قسم می دی فالله چې کوم خلک ورتنه دي تاسو نه هغه توحیدک سم را توه یا توحید بالالوہیات توی توحید بالربوبیت توی توحید پسماء او صفات توی په دې طرف نیورغلي هم دا وتا پدې دي کې تقدید عبارت بدرنګی شي دې دي کې تکمل مضافله مقدره دا دې کې مبتدا محذوفه دا او دې لیکي جاری مجرم متعلق په ځر مستقر پورېو جاری مجرم متعلق په ځر په لګو پورې او دې پلان کې غټ تحقیق کيه غټ قرآن سره ظلم کيه دې خو تفسير بیان نکوه قرآن دې دا پاړه غلي ور علم انما هو اله واحد ول يعلمو چې هلكو تپتو لګي انما اله واحد شهاج تروا دي کېو ذات ول يذکر الالباء او دې دا پاړه چې نسيتها سل کې قل للالباب اقل والا دا قرآن سلور په وایری ذکر کا تبلیغ لناس انذار مین العذاب تعلیم التوحید او تذکیر صورت ابراهيم کې سلور زلا لفظ علم ذکر کا او الالم نباد جګړه د مشرکان خپل مینسکې دویم الالم نباد جګړه د مشرکان او انبیاء سره دریم علم نباد, نباد, نباد مثالونه سلو رم علم نباد او تخویب مخیوائی احمد اللہ من الشیخ قان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف لا مراه تلک آیات لکتاب و قرآن مبین ربما یودو الذین کفروا لو كانوا مسلمین نظرهم یأکلوا و یتمتاعوا و یلهموا فسوف یعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تصدق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك سركناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيمناها للناس غرين وحفظناها من كل شيطان الرجيم إلا من استرقى السماء فأتبعه شهاب مبين والأرض مدلناها وألقينا فيها رواسية وأنبتنا فيها من كل شيء موزون واجعلنا لكم فيها معائشة ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عيننا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسكينا كموه وما أنتم له وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحِي وَنُمِتُ وَنَحْنُ الْبَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقَدِمِينَ مِنْهَاكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ سورة يوسفنا هو فترتيب دا سورتنا كيه في اللسم سورة ابراهيمنا عربت او طالب د مسجد صورت سره هرګل اج په صورت کې تذکیر د ایام الله ذکر کو اوس صورت کې داوی نمونه ذکر کوي په مو صورت کې تذکیر د ایام الله ذکر کو اوس صورت کې داوی نمونه ذکر کوي یا مف کی صورت کے اخراج منظلمات علم نور ذکر کا نوز پدی صورت کی داغی بیان کیا پمہ کی صورت کے اخراج منظلمات علم نور ذکر کا اضلطا پاغیبانی بلائل ذکر کری یا مف کی صورت کے ترغیف تبلے ذکر شا پدی صورت کے دمنکری میں حال ذکر کری روhiza یا م string surتا تاولی آغاز شو پتر Thermzer الالقران بانده مجارنگی ده صورت الحجر آغاز هم کئی پتر Thermzer الالقران بانده یا م string surت استقام شو پتر Thermzer الالقران نا صورت الحجر شورو کو پتر Thermzer یا م string surت کئی ده مجرمان انکار ذکر کا